Hy is ingeskakeld by net radio SA Dit is net so 3 minute oor 8 20.03 afrikaanse tyd En hy is baie baie welkom Waar jy ook al van mag ingeskakeld wees van hand recht oor die wereld Ons is in die bevoorrechte positie met die internet radio Dat hier die golwe dwars, dwars door die hele aarde verspry word uitgesend word en dit is net een groot voorig om deel daarvan te kan wees. So, baie welkom, waar jy nou ook al jouself mag bevind, jy luister hier na ons program, Bybelse meditatie en ek is Dr. Tini Eilers wat uitsa hiervan uit Irene in Pretoria en Zuid-Afrika, want soms sê die nieuwe Zuid-Afrika. Maar luister hier na die inleiding wat ek gewoon ook net na die muziek vir ons speel. Hy loos mooi rustig daarna luister. Kom weet al, jy self lekker rustig gekry om lekker te ontspan, achter oor te sit, voete op, minstens dit, en dan om te luister na my stem en die muziek en die voorlesing wat ek gaan doen. Ek is Dr. Tini Eilers, wat uitsaai vanaf Irini in Pretoria, hier in Tini Wis uit Afrika. Nou, en welkom by ons program Bybelse meditatie En sal jy asblief jouself gemakkelijk maak Waar jy sit of lee Tydens ons bybelse oordenking Of dan bepeinsing of meditatie Bybelse meditatie kom van uit besalm 1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 die tyd waarin ons onszelf bevind opvindende tyde baie baie opvindend vooral as een mens nou geïnteresseerd is in die professie al die dinge wat in vervulling moet gaan as een mens geïnteresseerd is in bybelse professie dan moet een mens ook rekening hou met die oprichting van die derde tempel nou daar die gedeelte en wat daarmee gepaard gaan gaan ek vir jy nou lees uit Matthäus hoofdstuk 25 24 oor die profetiese rede van Jezus maar voor dit wil ek net hierdie aankondiging ek het gisteraand bykie net dit genoem en Rosa het het weer hier onder my aandag gebring met die wat ek nou vir jou hier gaan lees en ek vraag toch maar jou aandag weet dan nou nie hoe geïnteresseer jy in die professie is nie in die dinge wat in vervulling moet gaan en dinge wat nou bezig is om teen rechtig spoed van lig in vervulling te gaan lees dan vir jou hier President Donald Trump's epic proclamation on Wednesday Acknowledging Jerusalem as the eternal capital of the Jewish people Was a major step towards establishing the third temple Ek ga netjes dit daar, vir die oomlik netjes daar myself onderbreek en verduidelik Dat ons die eerste temple wat gebouw is voor die tempel was daar die tabernakel dit wil sê die opvouwbare tempel wat gebouw is of opgerig is in die woestijn terwijl Godse mens het vanuit Egypte getrek het naar die beloofde land toe het die Heere God met Mooses op die berg Sinaai gepraat oor die tempel en hoe die tempel nou moet lyk al die voorschrifte wie in die tempel mag werk en so meer en dit was nou dan in hierdie tabernakel vorm totdat dit opgerig is in Jerusalem nou ons weet Jerusalem het verskillende konings gehad en die heel eerste drie konings was Saul, David, Salomo en David het nou die grond gekoop op een stadium lang voor die oprichting nou van die tempel want hy wou bitter graag dit gedoen het maar die heren het vir hom gesê hy kan nie dit doen nie want hy te veel bloed in sy hande met die verskillende oorloge wat hy gevoer het dat sy sien Salomo dit sal doen, nou so die eerste tempel is dan opgerig dier Salomo. Nou daar die tempel, wat Salomo opgerig het, en wat so berug was, dat selfs die koningin van die suide, jy moet een piekje gaan kyk in jou bybel na die koningin van die suide, Skeba, wat opgetrek het hiervanuit Noord-Afrika om te gaan kyk hoe die tempel lyk en was in absolute verwondering daar oor en sy het die hele klomp geskenke ook vir Salemo geneem want die tempel was asem rovend jy kan my nie denk daan, dit is gods eie voorschrift Allemaal was in verwondering, maar die tempel is afgebreek To die volk in ballingskap weggeneem is, u weet nou van die val van Jerusalem En dat hulle allemaal weggeneem is, eerst die val van Samaria, want u weet die koninkryk het in twee gedeel En die koninkryk wat homself verdeeld is, het die heren gesê, kan nie blijf staan nie en daar die tyd was dit so 586 voor Christus met die val van Jerusalem, en die tempel is afgebreek al die voorwerper, die gouwe voorwerper was baie, baie, baie goud in die tempel en die volk is weggeneem as slave in Babylonie en die destijdse Mesopotamie, daar tussen die twee rivieren, die Tigris en die Evahat rivier, die ons vandag hieran in Irak het. Maar die heren het dit goed gedink om dan weer die volk te laat terugkeer onder die Persiese koning, koning Kores. Hy het bevel gegeet dat hulle weer kon teruggaan. En die tempel is herbou, dit kan jy daar in die boek Nehemia en Esra weer lees En so is die tempel dan nou weer herbou En nou het ons weer in 70 na Christus die verwoesting van die tweede tempel Onder die Romeine Net soos Jezus dit voorspel het, hy was by die tempel daar gestaan en vir die disciples gesê, van hierdie gebouw sal in niks oorblij nie, hy gaan afgebreek word tot op die fondaties, precies letterlik so in vervulling gegaan. En tot vandag toe is daar nog nooit weer die tempel opgerig nie. En as jy die joodse volk nou ken, en jy weet dat hulle jylle godsdienst rondom die tempel draai, die groot, groot, groot dag elke jaar, Jom Kippur, dag van versoening, waarin die hoerpriester binnen in die tempel moet ingaan, tot in die heiligdom, die allerheiligste, om daar versoening te bring, en sy versoening te doen, so die volk weer eindelijk, as het ware, kan, kan aangaan met hulle lewe, as mense wat vergewe is, wat vergifnis ontvang het. En, daar die tempel, sy area, waar die tempel gestaan het, daar staan vandag, twee moslim gebouwe, die Al-Aqsa moskee en dan de Dome of the Rock. En dis vir die jode een verskrikkelijke bitterpil elke dag om te sluk Want hulle kan maar net tot onttrend by die Westmier, die westelijke muur van die destijdse tempel area, kan hulle beweeg. En daar staan hulle en weet ons is daar die wees meer, word het ook die klaag meer genoem. Waar hulle gaan staan en bid met die doel om te bid vir die Messias wat moet kom. En onthou hulle hoe is toegemaak, hulle kon nie sien nie, volgens Jesaja, Jesaja het daar die opdracht gekryk om hulle oor te maak, so dat hulle sien, en kyk, niks, niks sien nie, en luister, niks, woord nie. En nou wacht hulle, en dit is al vir een geruime tyd, dit is al van 1984 af, dat daar hier die ontzettende verwachting is, by die jode, dat die Messias sal verskyn, dat hy daar sy opwachting gaan maak, aankondig dat hy die Messias is, en uit verskillende oorde, daar die groeperinge, want daar is maar baie klomp groeperinge onder die jode, die verwachting dan dat die Messias moet kom, is daar al reeds plek vir hom, een bly plek, en al die tempel voorwerpe, alles wat binnen die tempel gebruik moet word, alles al klaar vervaardig, al die dinge is eindelijk gereed so as jy nou luister na hierdie hierdie bericht dan sal jy nou sien hoe al die dinge nou stuk stuk in mekaar begin steek want die jode wil so bitter graag die tempel area weer weer ingaan, want hulle word weerhou, daarvan polities daarom word die wereld voorgezee, waar die hoofdstad van van Israel is namelijk Tel Aviv en dit is waar die ambassade gebouwe ook is maar vandag, of was al woensdag dat Donald Trump hier die aankondiging gemaakt het vanuit Amerika, wat uit die aard van die saak een geweldige krachtig invloed is in die hele wereld, dat hulle erken Jerusalem als die hoofdstad van Israel. En daarom sal die ambassade gebouw van Amerika ook daar opgerig word. En daarom is dat die julle gegons dwars oor die julle ganse wereld. As o mens die hoofdnies Topo internationale nies Dan sal jy sien vanaf woensdag Was dit nou al klaar hoofdnies geweest En hy het het nou gedoen So ek lees nou die berug hier uh, Baie dankie Rosa Dat jy dit vir my aangestuur het President Donald Trumps Epic Proclamation on Wednesday Acknowledging Jerusalem as the eternal capital of the Jewish people was a major step towards establishing the Third Temple and bringing the Messianic Era said a number of Jewish activists working to rebuild the Holy Temple. What he did last night was an enormous step in bringing the Temple Asaf Freed, official spokesman of the United Temple Movement, an association of organizations working towards making the Third Temple a reality, told Breaking News. He added, This necessarily had to come from a non-Jew in order to bring them into the process so they will be able to take their part in the temple Fried compared Trump's role to that of Cyrus wat ek nou nou vir julle gesêd koning Kores van Persia he compared Trump's role to that of Cyrus the Persian king who ended the Babylonian exile En help rebuild the second Jewish temple. Freed cited proverbs to emphasize his point. Hy haal hy aan hieruit, spreke 21 vers 1. Like channeled water is the mind of the king in Hashem's hand. Nou die woord Hashem, het ek al vir u by vorige geleent jyde gesê, wanneer die jood die bybel lees die hebrews het bybel en hy kom by die woord wat ons vertaal het met jere in hoofletters die H-E-R-E -E, alles in hoofletters daar die woord spreek hulle nie uit nie so dat hulle daar kom en sê hulle Hashem nou Hashem beteken as jy dit direct vertaal uit die hebrews beteken die naam En dan gaan ek verder There have been amazing advances towards bringing the temple this year It was clear that Trump was part of the process Guided by Hashem Fried declared Jacob Heiman The United Temple Movement Chairman Soos Trumps statement As a part of a historical progression Joining a number of major shifts In modern history for Israel and the Jewish people En dan interessante observasie wat hy so maak 1917, 1917, 1917 Was the Belfort Declaration Wat wat ons allemaal van weet Establishing Israel for the nations Haman stole breaking news 2017, that's now 100 years later nah, nah, 2017 was Trump's declaration He said it was now only a matter of time Until non-Jews made a similar declaration recognizing the Temple Mount as the site of the Jewish Temple But noted that to move towards it was necessary for foot soldiers in the course to take the first steps When Jews and non-Jews go up in masse the temple is inevitable Hyman emphasized that all of the stages in the process required a multi-faith effort jy moet luister wat ek nou vir jou gelees het a multi-faith effort want daar drie groot geloof wat vereenig moet word namelijk die joode die joodse geloof, judaisme, die christelike geloof, christene, en dan die islam, die moslem geloof. The people of Israel are returning to their roots, while simultaneously the non-Jews of the world are realizing the authenticity of our claim to the temple mount, And our right to build a Jewish temple As a house of prayer for all nations Amen explained These processes are codependent It depends on the Jews, our nations But the non-Jews as an essential part of the process Our task is to act as priests, to make the whole world holy. Haman said, citing Exodus, Exodus 19 verse says, You shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. And that will only happen in a temple in Jerusalem, we emphasize. The next step, the most important step, must be taken by the Jews. We need to begin going up to the Temple Mount in mass numbers. And once we do that, the temple is the next inevitable step so wat ek vir jou sê tevore al genoem het as die tempel gedeelte waar die tempel gebouw moet word en waar hy nog altyd gestaan het en waar hy twee keer afgebrek is en die derde keer nou opgerig moet word dit word beset dier die moslems en hulle laat nie die jode toe om daar aan te kom nie want hulle sê hulle gaan net moeilikheid maak hulle laat hulle nie toe nie een mens kan dit amper nie verstaan nie 'n mens met 'n normale verstand en jy staan daar rond en jy kyk en besef dat die Joden nie hulle dis in binne-in Jerusalem maar hulle mag nie daar ingaan hulle mag nie hulle voete daar sit. You know that Trump's personality is uniquely suited for the role of the non-Jewish leader who begins the messianic process. There is something very special and holy in Trump, Haman sets Sometimes he appears coarse and not connected to religion, but every time he addresses the nation he speaks about God. Last night he said, his motivation for recognizing was Jer Jerusalem, was because it was the right thing to do. Now that is precisely how a leader, guided by God, should speak. Goed, let not then aansien, van hier die bepaalde niesberug, wat ek hoop, dat jy sal volg, en mens krij nie te veel, solke internationale aandag, rondom die religieuse kant daarvan, want alles word verpolitiseerd, dit word in een ander licht gesien, maar hier die ander kant, die godsdienstige gesaie daarvan, sal een mens maar net altyd op internet en op webblaai, soos hierdie vandaan ek nou net vir jou gelees het, die professie wat in vervulling gaan en so meer die rest van die wereld is nou nie geïnteresseerd in professie en goed nie en is maar net geïnteresseerd in die politiek so waie dinge sal by mens voorby gaan, as iemand dit nie onder die mense aandag bring nie so daar is dan ook hier die belangrike kant wat ek sal aan moet aandag gee en dit is om die professie soos wat dit bezig ons om in vervulling te gaan en baie belangrike momente in die kalender van God en dan ook Godse oorloosie om dit of sy uurwerk, as ek het so kan stel, ons daarmee bezig te hou, want, want ons moet gereed maak en ons moet gereed wees, ons moet volgens Paulus geest en siel en lichaam onberuspelijk bevind waard by die wederkomst van die Heer Jezus en nou wil ek net vir jou sê, hier die Missiaanse verwachting wat nou by die joode is besef hulle nie dit is die valse Christus vir vir julle wacht nie en om dit net so een bykie te belig wil ek dan vir ons hier lees uit Matthäus 24 Matthäus hoofstuk 24 Maar net voordat ek daar lees, luister ons na bykie musiek van Graham Kendrick wat vir ons syng Shine, Jesus, Shine Display your likeness Ever changing from glory Nou is ons geskakeld by net Radio SA en jy luister na Dr. Tini wat uit, hier uit Ayrini Stad van Vrede in Pretoria, Suid-Afrika Ons is bezig met ons program Bybelse Meditatie en vanavond val die kolleg soebykie hier op hier die niesberug wat ons het oor Jerusalem wat nou dier Donald Trump verklaar is as die hoofdstad van Israel en dit het groot consternatie in die aard van die zaak dwars die hele ganse wereld maar vir ons as christen het het baie baie mooi wonderlijke betekenis in die sin dat die tyd aanstap nou nie die dinge wat daarmee gepaard gaan nie, ons gaan nou nou wekie lees maar voor ons lees het ons hier een gebedsversoek en ek wil vraag dat ons saam sal bid Ons wil bid vir Berend, as dit Berend is of Barend, Lombard, een keer sê mense Berend, so soms sê le Barend, een uh, jongvader van so 40 jaar oud, wat lei aan nierversaking, en, dat ek net een bykie weer daar die berug kyk, denk is, uh, hart en nierversaking, ja, en kom ons bid, die, die herre, weet van ons hy weet ook van hierdie versoek die Heere weet alles mense daar is ni iets wat hy nie weet nie so hierdie jong vader van 40 jaar oud nog in die vleur van sy lewe wat aan hart en nier verzaking leid en ons weet by God is daar enige ding moendlik enig iets, want en ons weet ook God luister na gebede, dit beteken nie noodwendig dat God gebede alle gebede beantwoord nie, ook nie op die manier die ons bid dat dit beantwoord sal word nie, ook nie in ons eie tyds raamwerk en berekening en hoop en ons verwachtinge nie, God het die doel met allerhande dinge wat gebeur en Net soos wat ons weet, ons praat nou hier van die tempel en weet jy hoe lang by die jode al daar, so by die tempel muur, by daar die klaag muur vir die heroprichting van die tempel. Mense, dit is baie, baie, baie, baie jare. Jerusalem of Israel, die staat Israel, is in 1948 in Ansein geroep door die help van, van Engeland en van daar die tyd af van daar die tyd af is daar aanhoudende en voordierende gebede vir die heroprichting van die tempel Ek kan iets, net bykie denk hoe lang is dit nou al hoeveel jaar is dit nou al van 1948 tot nou is amper 70 jaar al nou nie precies nie, maar min of meer, dis 69. En het lyk, ons weet mys ook nog nie, wanneer gaan die tempel gebouw word nie, dit is, en my my eerst net hierdie politieke stap, om Jerusalem as die hoofstad, verklaar te kry, en daarom, kom ons bid met verwachting, vir hierdie jong vader, wat vra dat ons sal bid, barend lombaard, heren, Ons vereenig in die gebed, ons as gelovige, as gelovige boeties en sissies, wat in u geloo as God en Vader, en ook in, as ons vriend, dat u vir ons omgee. Daarom soos mense destijds toe Jesus op aarde was, sykes na u toe gebring het, en Jesus hulle die hand opgeleid, en wat er verskillende maniere hy dit ook gedoen het, en mense genees het. So wil ons dan verbaarend na u toebring, vader, u ken om, en u ken sy omstandighede van sy hart en sy niere, en ons weet in u woord, selfs uit Jeremia, dat u onderzoek en u deersoek die hart en die niere van mense, en u weet precies wat die oorzaak daar is. En ons gebed is dat die hom in genade sal aansien. En elkeen van ons strek ons hand in geloof uit na u toe. Heere, omdat u almachtig is en ons erken u as geneesheer. Omdat u ons gemaakt het en omdat u weet wat verkeerd gaan in elke mense lichaam. En omdat u dit weer kan herstel soos wat u dit in Jezus Christus' lewe vir ons getoon het, daarom is ons geloof versterk dier die feit dat ons weet u kan. En vraag ons vir genade ook in hierdie geval. Heere, in soe mate Vertrou ons dat ons later weer sal kan getuig van hierdie gebed wat op hierdie dag, die 7e dag van December tydens hierdie program van bybelse meditatie gebit is vir Barend Lombard. Bid vir hom, ons bid vir sy gesin, bid vir elkeen wat daar betrokke is en ook vir hulle wat gevraad vir die voorbeding. Dat u amal sal seen, dat u seeninge uit die jimmel op hulle neer sal daal as een geskenk En een bewys van u groot genade en barmhartigheid En ons dank u daarvoor ook in Jezus' naam Amen Nou ek lees hier in Matthäus 24 En Jezus het uitgegaan en van die tempel vertrek en sy disciples het nader gekom en om die gebouwe van die tempel gewys en Jesus sê vir julle sê julle al hierdie dinge vir ek sê vir julle daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaad word wat nie afgebreek sal word nie nou dit het in vervulling gegaan daar die specifieke precieze woorde van Jesus daar die tempel is tot op die grond afgebreek in 70, 71 na Christus. En toe hy op die lijfberg gaan sit, kom die disciples alleen na hom en vraag vir hom, vertel ons wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die komst en van die volleinding van die wereld? Jezus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle misleid nie, want daar is altyd misleiding, die duivel, sal altyd probeer om alles en u allemaal te mislui. Want baie sal onder my naam kom en sê ek is die Christus en hulle sal baie mense mislui. Dwaar leerlinge en baie mense wat al gesê dat hulle Christus is, daar is mense op die aarde wat as Jezus Christus aan bid word. En jylle sal hoor van oorloe en gerichte van oorloe. Nou mense, ons weet van oorloe en van gerichte van oorloe. Ons weet van die spanning op die oomlik daar tussen Noord-Korea en Amerika. En dit is gerichte van oorloe. Dit sal allemaal pra daarvan as die begin wees van die derde wereldoorlog. So jylle sal hoor van oorloe en gerichte van oorloe. Moe nie, pas op, moe nie verskrik word nie, want dit, moet alles plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie, mense. dit is die begin van die einde, nie die einde self nie, die begin van die einde, want die een nasie sal tegen die ander die een opstaan, en die een koninkryk tegen die ander, soos wat het nou op die oomlik gaan, onmiddellik toe hier die proklamatie van Donald Trump die wereld ingestuur is, sê die nasies al kla begin positioneer, en omtrend amal is teen hier die hele besluit gekant, nazies wat teen oor mekaar staan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, mense daar is hongersnode op die aarde, en pestziektes, aan ons eie land is daar groot pestziekte vigs en hy sê net hier by ons nie, en aardbevings op verskillende plekke, soos wat hy weet, die richterskaal, wat aardbevings meet, het nog nooit stil gestaan vir die afgelope, sê omtrent, 30-40 jaar nie. Dit is net groot aardbevings wat uh, in die nies aan ons oorgedra word, wanneer dit omtrent hier by die nummer 7 op die richterskaal meet. Onder dit, uh, weet ons nie eens van nie, niemand noem dit nie maar al hierdie dinge is die begin van die smarte, dit is die begin van hierdie groot verdrukking wat hier oor die aarde gaan kop dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en jy dit doodmaak, dan moet jy altyd onthou dit nie vergeet nie hoor het onthou die kerk en die jode is twee verskillende groeperinge binnen in die professie soos dinge in vervulling moet gaan, Jezus praat hier met hulle as die jode dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en doodmaak en julle sal dier al die nasies gehaat word te wille van my naam en nou ja, hy dit nou vandag geseen as hy die internationale nie is daarop het, hoe hy die aankondiging gemaakt het, toe is dit haatspraak wat uit die hele wereld teenoor Israël en dan spesifiek Jerusalem geuiter is en daar is drie daar uitgeroep van wraak en dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislui, het vir al in die tydjes hierdie moet die mens onthou ooral in die wereld is daar nou nies aan die gang en ook vanuit die godsdienst en hy het van verskillende godsdienstige groepe en groeperinge en dis waar tegen Jezus wil waarskie, dat jy kan nie alles geloof wat jy lees nie, mense, vooral nie op die internet nie. Ek wil jou toch waarskie, wat vir jou sê, dis een bron van absolute en totale misleiding, is die internet. Jy kan nie maar somme net alles wat jy lees op internet, net doodgewoon, hoelis, boelis of heel heids, net so in slik nie. Ons moet ons laat leid door die woord van God en nie door die mens en al hier die verskillende misleiding waarteen Jezus ons hier waarschiep. Misleiding En om die ongerechtigheid vermeerder sal die liefde van die meeste verkoel maar wie volhard tot die einde toe hy sal gered word. Nou dit gaan weer juist hier specifiek oor die jode. En hier die evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wereld tot die getuienis vir al die nazies en dan sal die einde kom. En daar sal ek en jy verstaan, hoekom is ek specifiek so koersachtig Besig om te kyk of ons nie hier die internet radiostasie kan uitbrei tot eer van God om dit in sy hande te plaas so alle mense kan hoor voor die einde kom dat daar een evangelie is dat daar goeie nies is wat ons kan oordra aan al die mense en denk nou net aan dat jy ook daar in aandeel kan hee een andeel daarin net om mense te vertel daarvan, dat daar so'n radiostasie is, en vir hulle die webadres kan geef van www.netradiosa.co.za en die tye aan hulle maak van ons tyd van oordenking, hulle bykie raad gee oor hoe mense op een internet, internet radio werk, hoe jy moetlik in die mens, moet een bykie geduldig wees, en soms, is die sein ook nie van die beste nie, want ons is nie met die lokale uitsending bezig nie, ons is nie met die FM stereo bezig nie, ons is bezig om internationaal uit te saa, hierdie golwe word gedra dwars dwars oor die hele wereld, en soms vind mense dit, dat die sein kom en gan, maar mense, die voordeel hier aan verbonden is, dit gaan dwars oor die hele wereld, Nou sê Jezus in die volgende vers, Wanneer jylle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is door die profeet Daniel, sien staan in die heiligdom. En mense, die gruwel van die verwoesting is die antikryst. So wanneer die tempel opgerig gaan word, dan gaan die tempeldiense hervat word en al, so ek geset, al die tempel toerusting is al klaar daar, alles is daar, toe ek die goed nog, as ek sê goed, dan die dinge rondom die tempel en die herstel daarvan en die tempeldiense, dit nog fijn het weet ek was daar een klompe jaar gelede, was ek nog fijn bezig om te kyk na dinge wat in vervulling moet gaan soos die vind van, die Engelse woord red hyfer, dit is een rooi kalf wat geslag moet word en wat as een brandoffer gebring moet word, want as dit nie gedoen word, die dan is niks wat in die tempel plaas vind, is eindelijk die moeite werd, die beteken eindelijk niks nie, want die as van daar die red hyfer en dit moet een rooi rooi rooi een wees, van kleur, en hulle kon nie so'n Red Hiver vind nie. Nou ek het langklaas gekyk hierna, miskien moet jy maar een bykie kyk op, die, op internet, en ek gesê het, kan nie alles glo nie, maar jy sal toch die inlichting daar vind. Dit was een soektoog, en ek het verstaan op een stadium, dat hulle wel een Red Hiver gevind het. Want dit moet door die Sanhedrin moet dit ondersoek word om te kyk as dit nou reg, as hierdie die rechte soort van voorskrif, wat aan al die voorskrifte dan nou voldoen, so dit geoffer kan word, zodra die tempel nou herstel word, want gaan nie help let die tempel, het nie red hyfer dan nie, een rooi bol nie. En so ek sê, dit het ek nou nog nie weer, in detail opgevolg nie, dus hoe kom jylle na my luister, as jy elke keer een bykie werkie kan kry, dat ons bykie gesprek kan voer met mykaar, dat het sinvol kan wees, dat ons met mykaar gesels oor die dinge, ek het ook na nie die wereldse tyd, om al die dinge na te gaan nie, vir my is het belangrijk om jou op datum te hou, met die feit dat ons gereed moet wees, wanneer Jezus kom, en jou daarmee te help, so dat ons gereed sal wees in geest en siel en lichaam, wanneer die Heer Jezus ons kom haal, want wanneer hy ons kom haal, mense, dan gaan ons om te tegemoet in die licht, en dan gaan al hierdie dinge wat hier op die aarde plaas vandaan, tydens die groot verdrukking, gaan nie deel van ons geschiedenis wees nie, want ons is dan bezig met die 7 jaar van die huwelik seremoenie, wat in die hemel gaan plaasvind, die bruilof van die lam, terwyl op die aarde die verskrikkelijke verdrukking kan wees vir daar die 7 jaar. Maar hoe dit ook al sy, dit moet ons motiveer, ons moet gemotiveer word ten, ten opzichte van tyd, ons moet kan tyd lees, en weet hoe werk die dinge, en hoe is ons gereed, en wanneer sal ons nou rechte gereed wees, en gaan ons gereed wees, gaan ons nie dat deel wees van die mense wat uh, genoem word as die 5 dwase maag te wat net dood gewoon nie gereed was nie, vir die breilof nie, en in al die dinge wil ons, ons nou die goeie nies voorhou, maar omdat alles te kan doen, moet ons kyk na die tyd nie, tekens van die tyd, soos wat die disciples gevraag het, en Jezus gepraat het van die gruwel van die verwoesting, sê, wanneer jylle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gesprek is al die profe, Daniel het al daar oor gepraat, en, laat hom dan wat lees oplet, dan moet jylle, wat in Judea is, na die berke toevlug. vlug. Nou mense, die berke waar vandag gepraat word, wat, waar jy die jode danse moet vlug, is net oorkant die Jordaan, dit is aan die ooste kant van die Jordaan, wat ons vandag ken as Jordania, en in Jordania is daar een plek, met die naam van Petra, een stad wat in klip uitgekap is daar, een wondergroot stad, waarin hulle gaan vlug om te kan ontkom dit wat dan gaan plaas vind namelijk die slag van Armageddon maar tydens die slag van Armagedon, dan kom Jezus met sy bruid terug en dan neem hy deel aan hierdie slag en hy verslaan dan die hele wereldse machte wat daar en daar die vallei van Jezreel by mekaar gaan wees. En dit gaan dan die einde wees van een specifieke era voordat die duizend jaar van vrede gaan aanbreek waarin Jezus saam met sy bruid van uit Jerusalem recht oor die hele ganse wereld soos die eerste Adam dit moes gedoen het met sy vrou Eva gaan Jezus as die laaste Adam saam met sy brood gaan dan regeer as koning en koningin oor die ganse wereld. Daar gaan die vrede wees, daar gaan die mense sien wat is vrede en die hele wereld gaan dit sien. En ek wil nie nou verder daarop ingaan oor hoe dit nou alles weer gaan eindig, nie, maar die duivel wat hier losgelaat gaan word nie. Maar tyd en daas die duizendjarige vrede gaan daar vrede wees, want die duivel gaan dan aan bande gelewees hy het geen ruimte en geen beweegkans gegee gaan word nie, aan totale bande gelewees so ek hoop dat jy het het so bykie gemotiveer ten aanziene van die, eerstens die luister uh, van die informatie wat oorgedra word maar anderseids om op jouself te let en acht te gee op jyself, dat ons gemotiveer sal wees, om gees en siel en lichaam, gereed te wees, en ek het goeie nieuws vir jou rondom, daar die gereed wees, vir jou te sê, hoe dat God ons gaan help, om gereed te wees, na gees en siel en lichaam by die wederkomst van ons Heere Jezus. En daarmee gaan ek jou nou groot hier vanuit Ayrini-Pertoria en ons het kennis geneem ook hier so van Tania wat uh, dik morgen, ek het gevra, morgen vlieg hulle hier na Zuid-Afrika toe en hoop dat hulle wonderlijke rustige vlug sal hee wat hulle gaan geniet en mag julle vanavond een wonderlijke, salige, vredevolle aand in Godse teenwoordigheid ervaar. En daarmee groet ek. Shalom.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 my